U vrijeme ono bijaše neki bolesnik, Lazar iz Vitanije, iz sela Marije i Marte, sestre njezine. A Marija, čiji brat Lazar, bolovaše, bijaše ona koja pomaza gospoda mirisom I obrisa noge njegove svojom kosom. Onda sestre poslaše k njemu govoreći, Gospode, evo Bogu je onaj koga ti ljubiš. A kada ču Isus reče, Ova boles nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se Sin Božiji proslovi kroz nju. A Isus ljubljaše Martu i sestru Njezinu i Lazara, pa kada čude je bovestan, tada ostade dva dana na mjestu gdje bijaša. Poslije toga reče učenicima – «Hajdemo opet u Judeju!» Rekoše mu učenici, «Ravi!» «Sad i Judeji tražahu da te kamenuju, pa opet ideš o namo?» Isus odgovori, «Nije 12 dvanaest časova u danu?» «Kod Anju ide, ne spotiče se. Jer vidi svjetlost ovoga svijeta, ako ide noću, spotiče se, jer nema svjetlosti u njemu. Ovo i potom reče, Vazar, prijatelj naš, zaspoje, no idem da ga probudi. Onda rekoše učenici njegovi, «Gospode, ako je zaspao, ustaće!» A Isus im bješe rekao za smrt njegovu, Oni pak mišljaku da govori o počinku sna. Tada i Isus reče, «Otvoreno, vazar umre!» I milo mi je zbog vas, što nisam bio onje, da vjerujete, nego hajdemo njemu. Onda Tomas, zvani blizanac, reče ostalim učenicima, hajdemo moi mi da pomremo s njim. Kada pak dođe Isus, nađe ga, a on već četiri dana u grobu. A Vitanija biješe blizu Jerusalima oko 15 stadija, i mnogi od Judeja bijaku došli Mart i Mari, da ih tješe za bratom njihovi. Kada pak Marta ču da Isus dolazi, iziđe pred njega. Marija sjeđaše doma, onda Marta Isusu, gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro, brat moj, ali sada znam, da što god zaišteš u Boga, da će ti Bog, Reče joj Isus, Vaskrsnut će brat tvoj. Marta mu reče, Znam da će vaskrsnuti o vaskrsenju u poslednji dan. Isus joj reče, Ja sam vaskrsenje i život, koji vjeruje u mene, a koji umre, Živjeće. I svaki koji živi i vjeruje u мене, neće umrijeti vavijek, vjeruješ li ovo? Reče mu, da gospode, ja vjerujem да da si ti Hristos, Sin Boži koji dolezi u svijet i ovo rekavši,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 Jergo srte mrtvom A Judej koji bi ahus o njemu kuči i tjesh ahuje Mariju da brzo usta da iziđe hođe za njom govoreći da na grob da plače on a Marija čim dođe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 Već zaudara, jer je četiri dana u grobu. Reče joj Isus, ne hviti da ako vjeruješ, vidjet ćeš slavu Božiju. Tada skloniše kamen gdje ležaše mrtvac, a Isus podiže oči gore i reče oče, Благодарим ти, што си ме услишио, А ја знадох да ме свагда слушаш, Него рекох народа ради који овђе стоји, Да вјерую да си ме ти послао. И ово викну громким гласом,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 u ovom danu koji prethodi onom velikom danu Vaskrsenja Gospodnjeg. I naša crkva u ovu subotu, Lazarevu, želi da Svi mi koji je pratimo, koji je slušamo, koji se trudimo, oko možemo, a osvanjajući se ne na svoj trud, nego na silu gospodnju, da obratimo pažnju na ovaj trenutak, da obratimo pažnju na onoga koji glasom svojim Prolezi kroz vrata na koja niko drugi nije prošao. Mnoga vrata, mnoge dveri, mnoge kapije, velike, zlatne i krasne, propuštale su kroz sebe velike ljude, velike careve, velike osvajača. Mnogi prostori idejni propuštali su kroz svoje dveri velike umove, velike filosofe, velike mudrace. I mnoga polja pustile su kroz svoje dveri mnogi istraživače, naučnike. I tako redom, i tako redom. Velika prostranstva ovoga svijeta, veliko prostranstvo ovoga vremena na razne dveri propuštalo je mnoge ljude i oni su ulazili. Međutim, postoje jedna vrata na koja svi mi ulazimo, ali... Niko ne može da se vrati. To su vrata smrti. Iza te granice čovjek ne može da djeluje. Majka svoje dijete isprati živu. I ona ne može da ide dalje za njim, može do groba, do zemlje, ali ne može dalje za njim, iako bi ona to kao majka htjela. Međutim, ne može dalje, takva je sila, takav je zakon bio na snazi. Sestra svoga brata mogu da prate, svojom sestrinskom ljubavlju, ali samo do groba. I ne mogu dalje, jer takva je sila zakona koji je bio na snazi. Postojale su molitve, postojali su vapaji, čežnje, velike tuge, međutim, Ništa od toga nije bilo toliko snažno da može onoga koji je prešao na onu stranu da vrati nazad. I tako je to bilo, braće i sestre, svedo do dana kad je vječni Bog došao na zemlju noseći sa sobom u sebi a nama nudeći vječni život. Kroz sebe. I evo, baš u ovu subotu Lazarevu, a mnogo je važno, a čuli smo svetog apostola Pavla, koji govori da je Isus Hristos isti juče, danas, Evo baš i u ovaj dan i u vjekove. Isti je, ne mijenja se. Tako da ona sila koja se projavila na dan Vaskrsenja Lazara Četvorodnevnog, ista ta sila, isti taj Gospod. On je i danas prisutan u ovom narodu, u ovom gradu, i u ovoj crkvi. Ali na ovom Lazarevom primjeru Gospod želi sve nas da pouči, da uvjeri i da uvjeri u tvrdi. Uvjeri da je On jedini istiniti Bog, da je On Sin Boži i da vjerom u njega mi sve možemo, ne sami, ne bez njega, nego našom vjerom u njega nama je sve moguće, jer on je, kako je rekao i Marti, vaskrsenje i život. Čuli ste, to je jedno vrlo važno mjesto, međutim nepažljivom, u ono promakne. Čuviste kako je pitao Martu? Vaskrsnuće brat tvoj, kaže gospod sestri pred grobom. A ona, pošto je bila njegova učenica, vi znate onu priču o Marti i Mariji, da je gospod Isus Hristos ulazio u njihov dom, da je razgovarao sa njima i da ih je poučavao Ona čuvena priča o Marti i Mariji. Pa je Marija sjedjela pod nogu njegovih i slušala besjedu njegovu, dok se Marta trudila da ga što bolje ugosti. Pa je Gospod rekao, Marta, Marta, o mnogom se brineš, a samo jedno potrebno, Marija je dobri dio izabrala koju se neće oduzeti. Taj dobri dio je riječ gospodnja, a u riječi gospodnjoj sila gospodnja, a u sili gospodnjoj istina gospodnja, a u istini gospodnjoj život gospodnji, a život gospodnji je život vječni. I onda Marta poučena i ona je slušala gospode i besjed u njegovu. I upravo iz tih besjeda, a vidite ona ovdje zna, kaže Znam, gospode, da će vaskrsnuti u poslednji dan. Ja gospod njih poučavao u tim besjedama o stvarima koje će se dogoditi. Uvodio ih je u tajnu bogopoznanja. I iz ovih riječi mi otkrivamo da je gospod njima govorio o opštem vaskrsenju. Međutim, on i ovdje kaže, želeći da produbi njenu vjeru, da ne bude prosto na nivou informacija, to je pritka vjera. Znam da će vas krsnuti u poslednji dan. Svi znam znamo, braćo i sestre, svi mi ispovjedam u simbolu vjera, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima i njegovom carstvu neće biti kraja. Svi mi to znamo, čitamo i danas ćemo na ovoj svetoj liturgiji ispovijediti kroz simbol vjere tu našu vjeru u vaskrsenje mrtvih. Međutim, ako mi ne osjetimo danas u ovoj crkvi prisustvo onoga koji jeste vaskrsenje i život, naša vjera Neće biti tvrda, neće biti moćna i svemoćna. To što će Gospod doći drugi put i što će svi mrtvi vaskrsnuti, to, braći i sestre, ne znači da On kao vaskrsitelj nije i danas sa nama. To ne znači da On danas ne može sve mrtve da vaskrsne. To ne znači da on ne može da vaskrsne i one koji danas umiru, jer on je, tako kaže apostol, isti juče, danas i u vjekove vjekova. Zato gospod poučavajući Martu, produbljuje njenu vjeru, hoteći da ona, gledajući njega, u tom trenutku pred njom vidi i prepoznaje onoga koji će u one dane doći opet da sudi živima i mrtvima, i pred čim do vaskom će grobovi da se otvaraju i mrtvi da ustaju. Pa kažu, vaskrsnuće brat tvoj. A Marta mu reče, znam da će vas vaskrsnuti o vaskrsenju u poslednji dan. Isus joj reče, nespremna, braći se sese, ona vjeruje, ali nije još spremna. Nije ta vjera još široka. Ja sam vaskrsenje i život koji vjeruje u mene, ako i umre, živjeće. I svaki koji živi i vjeruje u mene, neće umrijeti vavijek. I onda postavlja jedno kratko, ali suštinski važno pitanje. Vjeruješ li ovo? Vidite, braćo i sestre, prisutni gospod, a u crkvi je prisutan, u ovom trenutku je prisutan, bez obzira što smo mi, na žalost, najčešće podsutni, mi njega tražimo po drugim mjestima. Mi njega tražimo kroz razne kombinacije, projekcije. Nekad, upotrebljavajući i molet, molitvene kolesnice, Ili molitvena kola, molitvena kretanja, da bi se što više udaljili od njega. Jer bez ovakve vjere, tvrde vjere u prisustvo svuda prisutnoga, svaki pokret uma i volje jeste odvajanje od njega. Ako ga mi ne prepoznamo danas i ovdje, Mi ga, braće i sese, nigdje nećemo sresti ni prepoznati. Ako mi danas i ovdje ne prepoznamo Vaskrsetelja, ova zarebu. i onoga koji će opet doći, sve da podiže, mi ga nigdje nećemo naći. Ako mi danas ne povjerujemo i ne vjerujemo u njega, svako naše kretanje, svaki naš podvih, svako naše traganje Biće ogutanje i odvajanje od njega. Zato Gospodi nas pita danas. Vjeruješ li u ovo? Vjeruješ li da sam ja danas sa tobom? Da sam ja danas ovdje? Ne u razvoju, u evoluciji. Pa evo danas rastem... Sjutra ću biti još veći, pa ću tek u one dane, kad postanem najveći, doći da vaskrsnem sve. Evo danas mogu samo gazariti, a kad dojačam, kad sazrem, onda ću moći sve. Ne, braći i sestri, danas i ovdje, gospod sa svom, svojom božanskom silom prisutan. Kako kaže apostol, isti juče, u ono vrijeme kad je bolesne iscjeljivao, kad je stihijama zapovjedao, kad je demone izgonio, gubave čistio, u tami zarobljene prosvećivao, isti on je i danas prisutan. isti on je danas sa nama. Evo Mi ovdje sabrani i on sa nama. Ovo pitanje, zahvaljujući jednom našem bratu, mi smo skrenuli pažnju na njega jer on ga je uhvatio. Vjeruješ u ovo? Gospod postavlja i svima nama. Ako ne vjerujemo, braći i sestre, mi smo u duhovnom problemu, ne malom problemu. Ako ne vjerujemo, mi ne vjerujemo. Mi možemo to naše duhovno stanje, zapravo to i nije duhovno u onom pozitivnom smijesku pogotovo, to su duševno-plotska stanja, ali zbog neiskustva i nepoznanja duhovnih stanja, mi sve to trpamo u duhovno. Ako mi ne povjerujemo da je Gospod sa nama, onda... Nemoć ulazi u čovjeka, a kroz nemoć sumnje, bojazni, strahovi i sve to navodi na pokret misli, umni pokret, volju podstiče na traganje, nahtjenje i srce na pogrešno osjećanje. Jer čovek koji ne vjeruje da je gospod sa njim, Da Gospod pored njega, da je na svakom mjestu i da sve ispunjava i traži ga da nekom drugom, ne vjerujući da je on tu pored njega, on uguta, on odstupa. Zato i mi, braći i sese, kad se nalazimo, a evo se nalazimo u crkvi, nalazimo su hramu gospodnjem, Nalazimo se u sveštenom prostoru, u liturgije. Nalazimo se, braće i sestre, u samom centru, u jezgu. Za nekoliko trenutaka mali vhod je već bio. Gospod je prošao riječju, odnosno svetim evanđeljem. sveta ta trojica, braće i sestre, je prisutna u ovom hramu. Za nekoliko trenutaka mi ćemo se predloženim darovima proći u velikom vhodu kroz ovaj hran. Sva sila Božija će biti tu i ona jeste tu, a malo potom mi ćemo pred sobom imati tijelo Božije, imati silu Božiju, imati blagoslov Božije. A kad se to desi, a desit će se vrlo, brzo i dešavalo se nejednom do sada, od nas se traži, pazite, ne marti na vjera. Ono je bio nivo vjerovanja za ono vrijeme, za one dana. Mi, braći i sestre, živimo poslije Vaskrsenja. Ovo je razgovor u Lazarevoj suboti. A posle ovog dana mi smo imali čitave događaje, čitav niz događaja strasne sedmice, pa smo imali Vaskrsenje. Pa smo imali čudesne događaje po Vaskrsenju, pa imamo svedočenje svetih apostola. Pa imamo čudesni događaj Svetog Vaznesenja na nebesa. Pa imamo čudesni događaj Silaska Duhas Svetoga na apostole. Pa imamo čudesnu istoriju Crkve Hristove do dana današnjeg sa bezbrojnim projevama sile Božije i vlasti Božije. Nad kim? Nad čim? Nad smrću, nad grijehom, nad svijetom, nad demonima, na bezbroj načina glasba i kroz bezbroj situacija potvrđena sile. I ovaj hram, braćo i sestre, i hramovi u našoj zemlji, u našem narodu, jesu potvrda te sile. Onaj koji je glasom pozvao mrtvoga, koji glasom prolezi kroz dveri smrti i zove ga da dođe ovamo. Dođe Lazara. Neka pokuša neko ljudi da stane nasprem mrtvoga koliko god bio moćan, pa neka proba da ga pozove. Ako se na majči im plać ne odaziva, ako se na lelek roditelja ne pomjera, a pa ko će da ga pozove, braći i sestre? Da umrtvimo možemo mnogi. A i da vas krsavamo može samo jedan i ni jedan drugi. Ima mnogih glasova. I собраних i pojedinačno snažnih, ali samo jedan glas može da uđe u prostor smrti i da pozove umrlogoga da izađe. Pazite četvorodnevnog To je potpuno nova situacija, braćujem i sredstvo, to je novi prostor. Naša crkva svoju djecu na Lazarevu subotu filtrira i provjerava. I prošlih godina smo govorili, a i ove ćemo ponoviti, ko ne bude filtriran Lazarevom subotom, taj nema šta da traži u Jerusalimu, taj nema šta da traži na dan Vaskrsenja, gospodnji. On neće znati da praznuje. On nema vjeru da bi mogao da praznuje. A nemajući vjeru, on nema ni silu da živi Boga dostojnim životom. Zato nas Lazareva subota podsjeća, provjerava i utvrđuje, ako mi tu vjeru već imamo, Uvjeri da je Gospod naš, Isus Hristos, isti juče, danas i u vjekove. I da če da pravoslavne crkve treba da prate Gospoda i kroz ove dane, prošavši sa njim kroz dveri smrti, jer mi, braćo i sestre, prateći Gospoda, mi ostavismo svijet za sobom. Pazite, ovo je mistična kapija, Lazareva, Subota. To je nešto, to je praznik poput blagovijesti. Vrlo fini praznici. Znate, jer velike praznike mi smo natovarili velikim e, običajima. Znate, oni su blagosloveni, ali mnogo je to natovareno. A ovi praznici su fini, fini kao neko svešteno, Kanje, kao neki fini korijenji. Crkva svoju djecu vodeći kroz vazare u subotu, odnosno prateći gospoda našeg Isusa Hrista, mi ostavismo svijet za sobom. Ostavismo, braći i sestre, sve ono što se danas dešava, svi oni silni problemi, one silne muke, one silne informacije koje se kao vrtlozi kreću, usisavaju i čupaju mozak iz lobanja, čupaju um iz srca i volje. Sve to mi ostavljamo za sobom, a kako da ne ostavimo kad ništa ne može da prođe dalje? Smrt je granica. Jedini ko može da je prođe, A da ostane živ, jeste onaj koji vjeruje u vaskrsenje Lazarevo, koji vjeruje u vaskrsetelja, Gospoda Isusa Hrista. I mi prošavši koz ovu kapiju smrti i ulazeći u prostor Strasne sedmice, putujući ka Gogoti i ka grobu Gospodnje, mi više nemamo nikoga za sobom, brađe i sese, nema nikoga. Svi su ostali, ili da proču na grobovima, ili da zidaju i kreće grobove, ili da idu ka grobu, bez vjere u vaskrstitelja. To vam je svijet, sav svijet, to je kretanje ka grobu, bez sile da se smrt savlada. Svijet je nema, braći i sestri. I takav svijet. Nema snage, on može da izjavi saučašće Marti i Mari. On može da im pomogne financijski ovako i onako. Može da ih ješi s polja, s I da se vrati nazad. je to je granica, tvrda granica. A prateći gospoda, mi prolazimo tu granicu I to je mnogo moćno, jer vidite, ljudi koji se bore na drugačiji način protiv duha ovoga svijeta, uvijek ostaju poraženi. Jedini način da izađemo iz svega ovoga, ukoliko smo zainteresovani, je se da prođemo kroz smrt sa vjerom u živoga Boga. U živoga i ova Boga. Vjerujući u njega, kako kaže on sam, koji vjeruje u mene, Ne može da umre. Jer vjera, braći i sestre, ona prima život. Čovek koji vjeruje, ali pazite, koji istinski vjeruje, koji vjeruje pravoslavno, on je oživio. On vjeruje i život prima. I on kad prolazi kroz smrt, smrt njega propušta. I ulazi u novi prostor, jer smrt je... Granica carstva života, istinski život, istinsko polje crkve, za granicu ima smrt, smrt je kapija. I prostor crkve je potpuno čist, brađe sese. Pazite, mislimo na duhovni prostor crkve, jer u njega mogu da uđu samo oni koji vjeruju u vaskrsloga. Kao prisutno ga danas. Zašto je danas toliko malo ljudi u unutrašnjem prostoru crkve? Ima mnogo zanesenih. Ima mnogo umišljeno pobožnih. Ali je mali prostor, vrlo mali prostor. Gospod se zapitao, da li će kad drugi put dođe uopšte naći vjeru na zemlji, Ali kakvu vjeru, braće i sestre? Vjeru koja je jača od smrti odgovor na ovo pitanje vjeruješ li ovo? Zato, broći i sestre pripremimo se danas Lazareva je subote provjerimo sebe provjerimo da li ima ulja u našim motorima duhovnim, da li ima ulja u našem kandilu, da li ima one vjere, moćne vjere, da je Gospod onaj koji dolazi, da je Gospod onaj koji je došao, da je Gospod onaj koji jeste, koji je tu sa nama, da smo mi, braće i sestre, sa onim koji glasom podiže mrtve, koji glasom poziva vazare, koji će glasom pozvati i nas, koji glasom već danas poziva Lazare, Petre, Mitre, Jovana, u stanu, izađi iz sumnje, iz groba sumnje, iz groba straha, i iz raznih drugih grobova, Izađi, čuješ moj glas. A crkva, braćo i sestre, ona govori glasom Hristovim. Zato je moramo pažljivo slušati. Jer Lazar, Marta i Marija bili su pažljivi prema Gospodu. I mi, pažljivi, pažljivo prateći, pažljivo se okupljajući u hramovima, na molitvenim sabranjima pažljivo prateći ritem naše crkve, sjedinjujemo se sa Bogom i onda na njegov glas možemo i da upadnemo u neki problem, možemo da u neku krizu, možemo da i u neke maglom pokrivene prostore, ali na glas gospoda našega, na glas gospoda našega, braće i sestre, na glas onoga u koga mi vjerujemo, Mi ćemo se povratiti. Gospod često dopusti da uđe u neki prostor da bi nas smirio, da bi našu vjeru produbio, našu svijest da mi ne možemo bez njega. Ali ne da njega nema, ne to, nego da ne možemo bez njega. To je vaspitni metod. I onda kad se čovek smiri, smiri, smiri, kad umre, onda gospod Poziva. Kad umre palom čoveku, onda ga gospod poziva i diže ga u život vječni, glasom svojim. To je mnogo moćno, brađe i sestre, zato nemojte da se oslanjate na sebe. Nemojte da se oslanjate na glasove ljudi. Oslanjajte se na Boži glas i vjerujte u njega. Vjerujte u evanđelje, vjerujte u crkvu. Vjerujte u sveto pravoslavlje, u svete tajnje, vjerujte u sveto krštenje, vjerujte u sveto miropomazanje, vjerujte u svetu liturgiju, u tajnu tijele i krvi. Vjerujte kad primate sveto priječešće, da primate Vaskrsitelja, da primate Sina Božijeg. Ako primite Sina, vi ste i Otca primili i Duh Sveti počiva u vama. Ali treba vjerovati da je On vaskrsenje i život. Ako takvu vjeru imamo, onda danas nećemo praznovati samo Lazarevo vaskrsenje. Onda ćemo zajedno sa Lazarom u duhovnom smislu, a da će Bog i na onaj dan opšteg vaskrsenja, kad i tijelom budemo Ustali iz grobova, svi zajedno, braće i sestre, jednim glasom, jednim srcem slaviti jedinog našeg spasitelja, jedinog vaskrsitelja. Jedinog čiji glas prolazi kroz smrt i uvodi sve one koji ga pažljivo slušaju i u srcu drže u carstvo vječnog Života, koga i mi da se udostojimo blagoslovom i silom glasa Sina, Očevog, koga slušajmo, da bismo se i života vječnog udostojili. Amin Bože daje.